Të gjitha laf dit falëndërimet janë vetëm për zotin e madhë Allahum Subhanehu ve Teala A të falëndërojmë për e ti falë dhe u dhe zime Kërkojmë salavat dhe salamet për shëmdejtjet më të mira Vi pe nga mberin tonë të dashër Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani Cili e ndjekë rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërua vëzër kemi hyrë në gjysmën e Ramazanit, ku kemi lënë pas neve një të tretën Ramazanit, e lusim Zotin e madhë që Allahut të në ndihmon në agjëdim në Taravi, në lutje, në Kur'an, në dhe pra të mira, dhe të bënë Allahu Gjellegjellohu këtë Ramazan për neve pastrim për i gjunaheve tona dhe fitim të Zotin e madhë të bareke vëtëjala. Do të vazhdojmë me lejnë e Zotin Gjellegjellohu që të flasim për cilësit njerësorët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam për halat, për dërtët, për karakterat me të cilat ai ishte pejgamber njerëj. Andaj tha Allahu xhe gjele lalahu bashara ar-rasul. Allahu xhe lalaj përshkrua ti pejgamberin alaihi salatu wassalam, njerëj i cili është pejgamber, njerëj i cili është pejgamber. Pam ndërgjerratën e kaluar se çfarë bënte të çuan pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e sot të të ashoj me lejnë e zotë i gjelëgja një cilësi tjetër dhe ajo është hidrimi, zëmrimi qëfare bënd të pengamberin tonë sallallahu a.s. që të hidrohej qëfare zëmron të pengamberin sallallahu a.s. hidrimit e ndëruar gjëmatli është vëlimi edhe nëzëhja e gjakut në aspektin fizik ndërko që në aspektin shpirtror është refuzimi i ashpër Refuzimi i rapt të dikujt na karshin një fenomen të caktuar, kësaj i thon zemrim. Për kur ti hidhrohesh me dikan, kur ti zemrohesh me dikan, çfarë i bie se ti në asnjë mënyrë nuk e pranon atë, atë vepër. Në asnjë mënyrë nuk je i dakord që ajo vepër të të bëhet. Pastaj ajo manifestohet në trupin tonë me forma të ndryshme, me kuçën e fytyrës, me vlimin e gjakut, me daljen nga kontrolli i të cili njëriju jo e ka në të zakonçman, e kështu me rasi cili manifeston hidrimin e vetë në, në, në mënyrat të ndryshme. Kjo është sa i përket njëriju, jo, nësë sa i përket cilësive të Zotë i Gjellë Gjellë Aluhu, ati hidrimi ti është diçka tjetër dhe nuk përshkryut me përshkryme njërzore. <coughs> pe nga mëri jo në sallallahu alai i si jo, sallallahu alai i sallallahu alai i sallallahu alai i sallallahu alai i sallallahu alai i sallallahu alai i sallallahu alai Dhe hidrimet të ti ishin për qëllime fisnike As një harë nuk hidrohej për vetën e vel Të regon Aisha radi Allahu anha Aditën që ka transmituar imam Bukhariu dhe imam muslimi Thot Aisha radi Allahu anha Ma nëtëqa me Resulullahi sallallahu aleyhi sallam Li nefsi hi illa anë të nëtëhek hurumatu Illa anë të nëtëhek hurumatu Allahi Fa janë tëqim lillahi biha Sot Aisha radiuallahu anahuado që e përshkruar hidhrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi alaihi wasallam kur nuk është hidhuru për veti. Kur nuk është hakmar për veti. Kjo ka qenë se sallallahu alaihi wasallam mejesësh hidhru kur për veti saka hidhrua. Kjo çfarë i bëj vlezën se a e kanë shoh, a e kanë ofenduar, a e kanë porbus, a e ka hidhur diçka për gjeravë. Nëse soshkel harami e ka kalu. Nëse së shkelë harami, e ka kalimë, ndërko që, thotë aishë radiallahu anha, nëse shkelej ligjë Allahot, hurrë me të Allah, nëse shkelej shëntëria e Zotit, atërë, ngritej dhe mirë të hakë për Allahot, subhanahu, vëtjala. Pro shkaj ka këtu hidrim për nga mëverit, kërë shkele ligjë i Zotit, e që fatë këtë si shumë për e atyre të cilët, thyrën në, Trashëgimin e pengaberit sallallahu alai sallem, nuk skuqen dhe nuk ju vlën në gjaki kur shahat Allahu, apo i shkelet shendrija Allahot, apo i shkelet shendrija ati i cili në emër të ati kanë mor autoritet. Edhe sa prej muslimanëve fatkecisht, edhe sa prej ndoja sa njezën ma autoritativ, nuk skuqen, nuk hidrohen, nuk zemrohen kur shahat zoti kur shkelen haramin, kur bëhen haramë, i është bën normale. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Kjo është fatkeqësi e madhe. Shikoj çfarë thotë Aisha radiuallahu anha me Gamelijon sallallahu alajhi wasallam, por vetin e vet kur nuk go hakmarri. Derisa ne çka bëna vezë me na shon neve dikush, me na për ly emrin neve dikush, me na çarkullu emrin me të keq çdikush, çka bëjmë? Sflajna tan natos flena. Deri sa të çecohemi, duke e pastruar vetën. Paramendo për shemëll tyje Dikush me ta morë emrin dhe me ta Me, me shkarnavit me ta Me thonë filani i kështu e filani i ashtu e filani i kështu Dërkohë sa rëzëmro është ti Paramendo dikush për shemëll runa zot Me kesh e kesh përdo emrin e bashorët e stane Apo emrin e vajzës tane Apo emrin e nanës tante Apo emrin e dikujt prej të shtrejtëve tu Sa hidrimit kish hip Apo, dërkohë që ne e shojim tasin njerzit i shkelin haramat e Allahut, na rinat ftot. Pse? Sikur mes neve dhe kti haramit dhe ksa i shkeljes ka kur gjall. Dërgoj ja, çao avi Allahut. Për kët arsye thotaj radhiyallahu anha, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk hakmirej nga hidhrimi për vjetin e vet. Asnjëherë. Dërkohë ço haramat e Allahut mirtehak. Sikujt e diqojm rastet me lein Allahu te bareke te bareke we teala. Hidhrimi lidhuar dhe zër nuk është cilësi e lavdruar mutlak. Pra nuk është një ani për shembon thon filani o shumë burrimi i pse? Shumë i dhënshëm rri. Jo, ja, kur kush se lavdron kërkan serio i dhënshëm. E as të zemroha. Pra nuk kurkush nuk lavdrohet se është i zemruar. Apo sigurisht e lavdrohet për shembull për cilësi fiznike, për cilësi bujare e kështu me radhë. Për shembull e ka, për shembull, ti kur do me lavdru di kan çka thon shumë është i sjellshëm. Dhe sa më shumë që është i sjellshëm i sjellshëm, sa më lart e ngrit. Nivon se do me si udhigo me thon për shembull, ç'kjo është shumë burri mirë. Pse? Kur ti hidhnohet ke u kit kontrollën. A la vënd i kanë studit i dhan, jo. Mirë po, kanë dhan dietarët. Hidhrimin në vendin e vet o burri. Hidhrimin në vendin e vet o burrni. Për shembull, për shembull, kur dikush për shembull të preq, di konkurs duhet me preq. Apo, çka thuhet në sheriat de ju? De Yuth ka thabe nga vera Leisa bado Salam, de Yuthi, tani thon de Yuz, te Yuthi nuk hin xhenet. Cili o de Yuthi, de Yuth është ai cili bën haramën në shtëpë vet, ajrërat. Bën haramën në shtëpë vet, ajë do t'rikto tri çështo valla, çishto tri çështo. Me të morë dikush kriantane me të shkuna t'i bikti në triva, e le? Vëdo, vala, shtu kanë me la, këto me më shkurë. Me ti morë dikush zhvesht me lujt me veshtet tu. A, a, thu, vola, mor, ti, me, me, me me a, du, vala, këto tri që shtu kanë qemë. Me morë dikush ti me shuplaka me të majtë. A, du, këto tri që shtu, vala? A, ma, kur zhveshen trit, e kur zhveshen trejat, nuk kuqët hiqë. A, a, e ka kap, kapuqin e haqijës. A, e mbana autoritetin e shtëpijës. A sepse nuk i përreje këtë për atër që ka Allah u gjelore ka po haram për këtë asyje ka thonë për jazëm që kënjëri së si njënët që kënjëri kërëshe familën e vend kërëshe rejthin e vend që i bo haram Allah u të e rirahat për këtë asyje për nga meri qëfar e kisht të cilësin e hidrimit për shfar asyje nga se hidrimi e ba njëri unë mukon në mesatarin e qëfar në mesatarin e krejt të cilësive Nëse pengoamëse humse kispa e cicinë hidratimit. Ki shmujti kush për shembull me armët me shata, me jamshu atina, oj mëse me pa cicinë hidratimit. Pse? Sepse cicilia e hidratimit është ajo cicilia mbrojtëse. Kur ti hidrohsh, i thudi kujt ka da, ti s'u kanë i kufi. Na mujna me shemol, me vau humor, muzbovid, i kemi mirë po çtoni kufi. Apo, sikur të, të i ki kufit e shpiës tona, ti thut çdo kufin i shpiës tme. Teli që tu Mala doshau munsi, kjo vëzesësia e mbrojtjes, edhe Allahu jera e ka kët titsi. Allahu jaha hidhrohet. Dhe për hidhrimin e tij e ka kriju xhenemin. A mundë para mënu Allahu mos po i dhënuar? Ti çka dushban ai si dhënohet? Amba jo Allahu i dhënoan dhe me hidhrimin e tij e për syr, johon, sallam, a ka bëa xhenemin. Por këtash yllaz për pejgamberin ejon sallallahu aleyhi dhe selam, a koni yeritili, a hidhru po mi për çfar, osi hidhru para Allah. Por këtash y ka ba luft. A ul a, a ban luftë njëri që si dhënohet? Ninjeli është ka si dëvot, a ban luftë? Jo. Sa luftat i gabop pejgamberi jo, sallallahu alajhi wasallam. Por sallallahu alajhi sepse ridhnuar për Allah dhe ka dashur lixhi Allahut dhe fjala e Allahut me shkumë, me shkumë e lartë. Kjo gjë është ajetësat e kanë përmenditur atë në këtë në këtë kontekst. Gjithashtu gjëra pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam e kanë cilsuar se kur është hidhuruar i është skuqur shumë fytyra. Dërisa është përshkruar se është bë sikur kur e çel farën e kokrën e shegës nga e kuçja e madhe. Por shega e ka ngjirrën e kuqe dhe ai ai uji imrena që është domthon shumë i kuq. Kështu e kanë përshkruar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam sahabët kur nervozohej, i bëhej fytyra sikur kokra shege, nga hidhrimi i madh për hir të Zotit subhanehu subhanehu veala. Kanë dhënë dietarët pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam asni hafsa shihru për veti dhe asë njëherë së shfidhruar për dë një dunja shumë për qështë dënjaje, materiare, ekstumeral tërkohë që njështë dhe zërë në këtë mesele kanë kan shumë të shumë të njahë pe nga meri johën sasëllim kur hidhroj dhe zërë në shumë rrej rasteve pe nga meri johën sasëllim hidhroj dhe zërë fillim i shpejanismi hidhroj me vëprimët e së dostave të vetë kur ata i mundonin muslimanët ولو كي قبوة مسلم اي صحابيو مير بايه دروت ترغن أبي مسعود الأنصاريو رضي الله عنه فط. قال رجل يا رسول الله اردن يري دهي ثا فيه انغامره صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك السلاة مما يطول بنا فلان فهي ثا فيه انغامره صلى الله عليه وسلم نهي ثا يا رسول الله اويدر ويا ثا اوني غاتسن ففالنا غاتسن فا يبلوطسي نامازن Se aqka e këtë dërgut ti Transmetime tjera Me në e falë namazin filani Osh muadhim një gjebeli Radhi Allahuan Aqka pa në e këtë saktuti imam Pe zga atë shumë Aqte e për e zgjat Unë e dalë pi namazin A po, i përdezër, vini rektur Sa e ka zgjat Surën Bëqara e ka lezu Katërdo të nënë faqe Katërdo të nënë faqe Të në, më stuajti ku shtotë Çeojë Samir Bukalzon, me kulullallat do të mufal. Jo. Nuk nuk e kosh kjo. Aja ka lexuar 49 fava se 256 ajete ka lexuar Muhamedi me Xhebejl. Oj, pritse me grim, pritse me ky s'ka. U ka nervozuar. Ka shkuar te mesam ka dhan Rasullullah. Ki imam i shkënë anë ka të çaktut ti neve. Në një xhami periferiç ka qonë. Shumë peshë jot. U na po lodh me ta ditën të punuave. Ta ditën të punuhe, të të, të, të luvru arratona kur vim u fal, nyatsi ka qenë. Ka thonë ki lezon elezon sura al-baqara. Besa qoad was medin dhe sa maadi bi Jebeli, çka qao vazet, maadi bi Jebeli ka fal yatîn me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj kur ka shku te kat universitet, te veni rad, aj ka fal nafile, namaz vullnetar, o ma ka dal imam, kto e kan fal prmas yatîs. Sa so, e ka krye namazin e detyrës, por s kan pas ma te lexoshum se maadi bi Jebeli. Dhe kur ka dal maadi bi Jebeli, Allahu akbar, ka lexu Fatiha ne sura al-Baqara. Wa yezet al-lot Dhe thot Ebu Mesud El Ansari Thot Femara ejtu En nebije Sallallahu a sellem Fima u ejdatin E shedde gababen Mi jo me idhin Thot Nuk e kum pa Qëtë ketë majt Ders Vajz Këshil Pengamberi jo Sallallahu a sellem Ma nervose që këtë dit Ma i hidhruar Së këtë dit Pse a i hidhruhe Qëtë dhe zër Pse a i hidhruhe Se dikush ka dal imam E ka tëpruhe Me qëka e ka tëpru? Me Quran Me Kur'an O hithru për nga mele sëra dhe sëra Dhe thot se këm pa ma nërmës e qatë dit Shikot dhe zër Nuk ka ledzuaj roman e ati E as ka ledzu gazet Kur'an ka ledzu Ama i ka mundu muslimanet Dhe kjo dhe zër Do të ashojmë nese Edhe nëse i munon me Kur'an njerëzit Për nga me sëra mosh hithrua Thot Dhe thapin nga meri jon Sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu s Inëkum munëffirun Tha oju njerëz Ju pi largoni njerëzit pi, pi, pi, pi namazin Ju pi au gërdit një njerëzve namazin Tha Fëmën sallë lebin nës Fëllju khaffif Kush do që del imam Para njerëzve mi au falë namazin Leta, leta zbute Lethalet ma let Fë inë fihimul mërid Sefse në gjemat ka njerëzit smut Sefse pas tërë në gjemat ka Oddaif, zaift Surrejaj, sunduron u edhe lhajë dhe ka për njëzë që kanë nevojat e veta. Dhe përshemë, dhe se ja u lezonë atyne shumë gjatë, te për gjatë, ata normal se i hupin le vërdit e veta. Pasaj për nga më beri jonë sallallahu a sellem, ju drejtue muad i bljë qebelit. Fa o muad, tja fitnegjia, tja provokatoria, dhe zërë para me ndoë, subhanallah, me Quran, muad i më qebelit, nëse ti nalë, vesh nalë u menojë, që të vetën të muadhe qëka kështë e mujtë mi thonë jera sullë Allah po kurambe lezova po kurambe kështë ju lezova se shkështë ju lezova se shkështë lezova pra Allah kuram ama me gjitha të tapën tja provokatorjeja vezë nëse me kuram e ka qujtë për nga vezëm tja provokatorjeja o muad e para me doveze kur ne i provokojë njërës me gjera tjera jashtë ta kuramit nëse me kuram duke u zxatë ne për q Bezo ka me kaqjit provokator. Po nëse i provokojmë të shara, me ofendime, me sjellje të kësia, çka nuk i ston neve pejgamberit ejon sallallahu alajhi wasallam. Sa me pa na ne pas pa neve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çish silmi na me njerëzit. Edhe si si shpash arbohemi pengesë njerëzit me ardhm fe, e me dashjë xhaminë, e me dashjë namazin, e me dashjë Kur'anin, e me dashjë Ramazanin. Çka na kishton me zam? Jo provokatorin ja. Jo ne mundem, ne mundtam ju moni çere me njerëzit. Jo a i përzini njerëzita Nësak i ka le zukur andëzër Efetë të në në të jamu adhë Afitë në gjitë i jo muadha Për këta si ju dhezër për nga meri E qëtu për nga mesëram Për çka ka mu i dhunu qëtu? A pare hupa A shpijen se kanë drejqë mira A duqanit se kanë qerinë sahatin e veta Qëka hupa për njërja që pinë qojë zhamie Ka dha nja rasullallaki imami Kona përna e zja O shi idhru për njëndëm Thot ebu Mesut e Lensarijo Thot kur se kon pa Për njëndëm të ulegjuru Ma nervoz Pse? Sepse i kam provoku e gjematin E karandu Diri sa ka orë njënë i për tërë E ka thanë Ja rasullu Allah Unë s'pëmuj më falë Unë s'pëmuj më falë Për kita si ju dhe zër Për njëndëm beri jonë Salullu Allahu Alehi O sellem I dhruhej Kur dikush Bën të vepra me të Edhe i provokante njerëzit Gjithashtë të vëzër për nga mberi johën sallallahu a.sallam Hidhruaj edhe edhe në raste të, të tjera Për nga mberi johën sallallahu a.sallam është hidhruar një ditë prej ditëve Me paganët kurejsh Prej arabëve kurejsh fisit të vetë Të cilët e mundonin shumë për nga mberi në tonë sallallahu a.sallam Të regonë urwa Thotë I thash Abdullah ibn Amr ibn, ibn Asit A i ke pa dë një herë, dë një rast Që mësë shumëti, kurejsht, e kanë munduar Të dërguar i në Allahot sallallahu aleyhi sallem Dhe e kanë shfaqë armitsien I ka thamë po Kanë qenë i pranishëm Kur një ditë për një ditëve unë bledhen krijetart e Arabve Ketë krijetart e Arabve A fërqabës ofa çaubës dhe filluan me përmend pejgamberin për sallallahu alaihi wasallam. Çhenë me për mend pejo. Çeki budalla, çeki sirbozi. Siku që qi janë plot binjesh, gënë pa. Subhanallahi ka shkuu imri do njerëzve të thonë, çë e ardh kë? Çë aj, kshiria beftirën, kshiria beveshin. La hawla wala quwata illa billah. Ju shkon disa njerëz që jetat ti përkeqësh njerëzit, ti përbooz njerëzit ti shkel njerzit mirë njerë për to ç'i do dalë përpara Zotit xhël xhëlalu. Thot Abdullah ibn Amri, thot po. Filluën me përmend pejgamberin për për sallallahu aleyhi dhe mesha. Mesha, kanë bëjë shohën shoh. kan Zot njëri mat timir që ka kriju Zoti xhël xhëlalu. Thot, edhe njani pyetën e tha, shumë mina të bosabër me këtë njerin. Shumë ata durun atë. Sa ata e kanë pasë po demek se na shumë tolerant ndaj teje, ndonë me të tjetër mos. Tho, sa shumina të duru këtë njëri Na i ka sha zotat Na i ka sha babalart Na i ka sha mendimët Na ka dhe njëzdinën e me menuet Dhe na i ka sha fejën tor Dhe na i ka përqa gjematin ton Shumina të duru me këta Shumë sa avër në këna me këtë njëri Pro, kanë dash me thonë se Ti pojnë be di shka Pse me duru në akë që ka shumë Kanë po thonë, këni po disa njërë vëzër Disa njërë vëzë, nëse ju fletë mirë Nëse donë dhrici, Nese do disiplin Qa thonë? Shumë në të duru në këta Nga dhona kaos Nga dhona anomali Nga dhona shregullime Shumë në të duru në këta Qa i thonë? Thon, shumë në të duru në këta E mi fëzër që ka bo pe nga mesam që me thonë Diku shumë në të duru në këta I ka shoh I ka ofendu Qe i ka bo? Qe ka bo pe nga mesam që Këta me thonë A be shumë në të duru në këta Së dhe za A dikur thuhut për dikan json ai kavera ka, ka prek ka ka bo nji zullumeti thon hey ky shumë na duruna me kta shumë ka bo zullumki mir po kta e kan thon per pejgamberin ton sallallahu alaihi dhe sallam shumë na duruna kta atare thot cishkan to esa er pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam er ala ar ofish chabos dhe filloi me vot tavaf ne filloi me vot tavaf ne na chabun e e zotit thot edhe filloi Filua në tapë prapë me e shabë për nga berin sallë qëllëm Duk e qenaj I praniqim kërën të smetim Ghamëzuhu bi ba'di maja kul Ghamëzuhu është kur shlën fjalë thumbuse Abo thumbuse Kur ja gjunë për janë Aja të kumtu që ti të thumbu ata Ti të shpu ata Si kur kur e shpon me gjilpan Ghamëzuhu Këj ajë e kësu mëra Thotë dhe filua Për e kshiri për nga berin sallë qëllëm Çkapo Tishbarago. Sino kor, nuk ka më rancigoza këto, këto dihet që këto dinë me sha. Eh, Thotunë ne përsell ça ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka po bën. Thot filloi, kaloi ditën e errë, pit tawafin. Ato prap të e shau. Pastaj thot 30 herë. Ek çsto me radh, thot edhe pastaj kaloi. Thot, edhe erdën prap e shajitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata qaa pejgamberit alaihi sallallahu esmauna ya ma'shara quraysh dhe vetësh e shikonin kaqseni dot por allah u jela ka krijuar na ti sid mot persosura sallallahu alaihi wasallam ede ka than o quraysh apo mneni ja ajeni tumni ket aba ka than ajeni doju kret emma wal ladhi nafsu muhammedin biyadihi laqad jituqum bil dabh i ka than beqasam am shaitan daritash apo ajeni tumni kem do than ngoni Ka thonë pasha Allahum I cili e ka shpirtin të mëndor Ju me mu kini me luftu shum Unë në ku marrë me shpatë me juve Pa kanë i dopt Ska pas kur gjo është ka me ba Ka thonë valahi kini, kini me pa Për i mu e shpatën Ka qinë alarm për ta se Ska me kalur ju qështu qështu Qështu të menu e se Sa letë ka me Po muni me më shahe me më ofendu Për i nga mberi Allahut Resulullah Thotë Fe eka dhe til kaum kelimete thot Abdullah ibn Amr ibn As, e morën populli vet, thot fialën seriozisht, sepse pejgamberi sa mëzë kur fliste, e ngonin. Pse? Sai nuk folte koh. Kur thot pejgamberi sa mëzë tan jetën e vet, çka ka fol, ju ka ruaj fiala. A ka dënë njëri në dhunja ose çështoj si pejgamberi? Vetë tinë nipin tan. I ke bó, ose kanë tan, thu që vetë dikant gjallën tan. Thuqë do të vet me mua, apo që nëzë vet me mua. Ai di kë të fjalë që kam thonë. Kjithan, po thonë se di jesh e dhona po di këtë fjalë që i thon. Po ko e di vetë ditë ditë fol se na shumë fola dhe smat mend. Penga mes rampi se Allah e ka pa penga me. Derisa ka vdik. Fjala kija ka rrit Zoti. Kët fjalë ka rrit. Amë as ka vol, në stop, s'ka vol pa pa pa, pa, pa, pa kurfar konteksti edhe pa kurfar dobie. Ka fol kur ka nevojë. Shikoj këta e kanë shohë e kanë shohë e kanë shohë e kanë shohë, nuk ka thon oh ju jo, kurresh nuk ka hajgare me këtë që ka më ardhune kjo pun shpate pasaj thot e murën popli vet seriosish këtë fjanë pasaj thot si cili për tëre thot e u li kokën nga friga si kur me pas dënimin përmi krye si me pas një zokë që të përmi krye ata e prit me me i rad i qka thot dhejri sa filuan ata më të ashprit më të ashprit për tëre të cilet e ofendonin filuan me fjal me fol fjal mira o muhammed shko o muhammed shko ajse kalon thot derisa njeri prej tyre i thonte in sadif ya abal qasim in sadif rashida fa wallahi ma kunt jahula shqgo si si e qlen shojani zite post subhanallahu gjithmonku rishojin forcën bon simiza apo a me bome jet ata mundsi me çkel wallahi çkelin dhe nuk e kan ngajle ka, njani bito i ka thon o abal qasim o muhammed Shko, shko se ti njëri ullzum Shko se ti njëri drejt Ka thonë shko se ti si e gjahit Dhejnë ma herë, shka i than Pra dhe se shiko Pse ka artas me ti me vëzër Sepse pe nga vëzëm kër i ka than Ku ma ardhën e bejuve me shpat Qa i bje ke vëzër Se kisë folë pa liri Kisë rejnë Pra pa tjetër këna mu taku me këta me shpat Dhe janë taku e vëzër Në vitin e dy të hijrit Pra piktu Pas më djetë në mas Thot Adullahi ibn Amr ibn Asi Kret që ato që ka janë kanë që aty Që ka janë kanë shohë Për nga mbedin sallat shillem Kret i kun pa në beder dhekt Vdhekt Sëpse do të vinë në një ras jetër Ku ka ba duha për nga mbedin sallat shillem O Allah filanin O Allah filanin O Allah filanin Kret emën me mbë emën O zot shkatroj një me nja A du të janë tëjro Dese O Allah i një devot që mi thjejshme Ba duha këndërti nja punë e punë e ranë pa pa në namën e pejgamberit sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj a zë çfarë ka ndodhur? Pasaj kur janë kthitë në shtëpi, ja gjen një rranca. Kur janë kthie, ë të shtëpia, edhe janë mbledh nesrit kanë thonë, "Çish nuk i bani be Muhamedit?" "Nafaq kështu këto dhe na këtë lam." Pastaj i ka hipë shejtani porziti. I ka ndez shejtani porziti, thonë dhe e kanë prit pejgamberi sahabë trap çabe. Nesrit dhe kur ka ordenaj se pejgamberi alayhisallatu wasallam, janë mbledh këtyr gruhmbull kanë thirrë njerëzi, edhe kanë shkuar dhëzër të grupi për një herë e kanë ka portesh pejgamberi sallallahu alayhi wasallam të egodit të rre sallallahu alayhi wasallam. Një matnilse qabu po Allahu gele gelelu. Thot edhe e rrethuan pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, edh ith atisham putatet tona, ti isha u putatet ton dhe filluan me egodit pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Thot pastaj Penga selam e çon te krijo thon se na'am ene lladhi aqulu po une e tham kët nuk e kam shëhë shkojë jo valla jo po po une e kam thon unë i kum shoh ali pse janë mbledhën thon kit grumoll ka thon po unë jam ai cili i shaj puta të Juve e shaj në kuptimin këtu ka ardh pra ju tham se janë kot këto puta sa adurohën adurohet Allahu xhel xhelalu thot vetëm kur një e pash ni njeri tu ngarret tu grapu me ndihmën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kur e pa shëhën Ebubakrin sidhiq Po ata ishte i dob të zaift. S'kishte mundësimin i mundur nga sadallaza, e kanë kthënoqën. Këtë, e konë, këtë mushë të mushën ngon. Këto allazë paria kanë njerëz do të thonë, e kanë hangër i jeshil dunajën. E kanë hangër gjelbor këto dunjanë kanë ngul pse? Që janë no, krijetar të arabëve. Thot edhe Krimi u thon lënë njëherë duke çaj. Lënë njëherë mos e goditni. Subhian Allah. A doni më vran njëri vetë se thot Allah ja zoti e ma. A donim e vranë një herë vetë se ka thonë do t'iamosh Allahu subhanahu, subhanahu wa taala Abu Vej ibn Amri i that i thash oros çike ka kon dita që mos vështirti e kom pa që kan kan lindu, berin, bukej, e kanë armicuar dhe e kanë lëndu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Me bon ke i tadojë sfal argumenton se pejgamberi nuk ka koni njëri i cili jo jo haj se bëndro jo jo A, ne, është nervozu dhe ka thënë keni më pas se me Juve kena më i rregullu këto punë me luftë. Dhe kështu Allahu xheloa e ka caktuar pasaj në në Medinë. Gjithashtu Vezhar ka ardhur nga ë ë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an se anëdit pe det të pejgamberit mu sallallahu alajhem ka qenë duke duke u fal në Çabe. Ka qenë duke u fal në Çabe dhe janë mbledhur Quraj në mëjlis. Në mëjlis i Qurajve Vezhar është që një loj kuvendi, që një loj parlamentit që e kanë bësë ata, ku janë mledhe i kanë diskutuar qështjët e Arabve, nëse krijetarët e Arabve. Dhe këtë kuvend dhe kanë bërë atë qabës që mu ka një bereqet shumë ki vend. Se ku të mledhe na i kanë donë në dua, në dua. Vend i thirur për debat për me vendohë se që ka me ndohë me Arabve të kështu me Arabve. Dhe kanë bërë nga qabës. Thotë për nga mirë alisë rasëm, erë mu falë në qabë O dhe ishin brejtëra kurreshët e mbledhur dhe u qun një ali pyetur dhe tha Ebuxehli Amri më i hishap. Tha, "Kshirnë këçujjen para neve." Kshira demek, "Kshira këçujjen para neve këtu mufashës me na kallëzuqi po falët." Dorsa vem për sa nuk e ka vog kështu zot. Përsa më ka shfryzuq çaun s'spija Allahu subhanahu wa taala. E ai u ka thënë, "As ka donjani pi Juve, me e morr një deve dhe me e pre. Dhe me ja morr ja shqitjen." Dhe ja me armor ja zort, dhe me armor ja edhe me i pru këto, edhe me ja xujt ngrije kur të vëre se ishte. Shiko se sa janë jas provokator, sa janë zit lig. Apo. Dhe është shum, shumë shumë interesant vallë zot, se Islami, në Islam armicorit më të madh, monem anë kë shumë dallimi i madh kush e mediton. Ku në Islam armicë më të madh, kafirëve më të madh, jehudive më të madh. As nihil har ska thon me nga mesallan po shembull apo penga mbar ka mund të më thonë diçka. Po pse s'pemenëbe? Po pse s'pemenë këto ku të falem, ku të falem atë vetën? Më në linjonin stomakin e devës, djujaja vend krijen. Pse Islami o shom nad nuk ban kusisë në dvogla. Në Islamin nuk, nuk thotë, penga më sa me një dit për ditve. Por më tregusë çështës në Islam o zot. Në Islam, sado që neve na ofendojë, na shajë, na përbuzë, na zgjojë me aktime të njërit. Së kjo islam a jo kot Në ditë me ditë e penjën samë thot filan Filan birë në filanit Masë e shredon mekel Nëse shifnin qabe, tu majt për qilimin e qabës Për perdën e qabës Mosja fallin Othmanim një afane, radiallahuane, ka pos dos që këtë njërin, në gjahilin, dos të ka pos Dhe ka mor për dore Dhe ka than hajte me muë Së une jam dos të penjën i penjën kamerit E dhe kjo për mas Osha njëri që ka than me samë Mosja fallin një kurë e ka marr edhe i ka thon pejgamet Alaihissalam Othmani ka thon ja rasulullah masme je ish ibnu ve sarhi ka ardhet ta dha besën pejo sa më shumë shumë se ju ka thon saho mos ja falni unë kam fuan për çabes si të lidhë mos ja fal ne lejo me ardhe unë pejo sa më shumë edhe sahabët presin Othmani i ia vënë dha ja rasulullah ka ardhet ta dha besën ja bija besën pejo sa më shumë e prartë mos po reagon dikush tratë nherë, përgjigjëm sot besa të koftë. Edhe liron. Shkonaj. Sahaba dhe thonë ja Resulullah, pse s'ja dhave besën më një herë? Po çka ju thashën në përkënjëri? A ju thashën çabe me ezan, mos s'ja falni? Njëri i bë din thotë, ja Resulullah, pse s'ma banë me si? Çka i tha pejgamber? Unë jam pejgamber, unë nuk baj si. më si. Këni valli s'ja zë. Më shojë piknenë. Ojbe më menë atë. Për kë jam pejgamber? nuk nuk lejohet me baba e Azam Xixeste. Ai ka kalzu çart, çart i ka kalzu. Nëse shefinin çabet u kap, mos ia falni. Çapo do më shumë ti me kalzu mo. Ai njan më të ka thonë, ja sopse zbonë me si. E pem sa nuk e ka pas. Çikollë do sheh ai ka ndot. Thot Abu Laimi me Saudi, famba'tha ashqal qoum ra'utu njëri më poshtë rpitënë. Ukba ibn Abi Ma'it. U shuk njëri dhe e ka marr ni plant të devës. Dhe e ka prit për nga më në sëram Pin kam Dëberen sejtë Pin masërë kujës dëberen sejtë Dëshkjo vëzër kjo poshtërsi Se ka gjujtë ku ka në kam Dëberen sejtë në më stashofë Kur ka raës sejtë për nga më në sëllem Ja ka gjujtë në sejtë Thot Thot abuaj mesudi Shkjo në vëzër kët, kët moment Thot abu zë, la ughni anhu Une e zër Ua enë e ndur la u gni Enë në ushe ier Une e këshirë shakur gjansë në bajsh A vlajnë mesudi, thotu në e këshirësha të ndërguarin Allah, kur gjosë në bajsha. Dhe zekës kërë argumenton, që ishtë të qekhullisam dhe më demije, se ka situata, kur musliman gjindë në asit loj situatash, ka mundësi shumë bre njëzve dëshira e madha, mindimu e shumë që është tje fetare, posunin i një monë. Do minimu shumë muslimane, posunin i një monë. Pse? Shikavë vlajnë mesudi, njani me thonë, po kip është kam ujnë me vazhë, kan, kan kan të kanë fshinja, të kanë të rapë dhe kanë poshë shumë fuqi Thotë Abdullaj Mësudi Unë e e kshyrësha, parë mëzër, të dërguarin Allah Thotë, unë e e kshyrësha së një një mojshë Thotë Dhe thotë Thotë, pastaj, filuan me keshë Me pengamberin sallallahu a.sallam Thotë, dhe ajë nuk e ngritë të kokën Thotë, erë qika e vetë Fatimja Vëhje gjua i rije Thotë, ishte e vogënë radhiallahu anha vë ardaha qëtë fë eqbële tesha ardhë dhe ishte shumë e guzim shme ardhë e pingamberi sallallahu alai sallam të baba i vetë dhe jamur duke duke pastru e shpinëm edhe kohën e pingamberi sallallahu alaihi wasallam qëtë kërë u quë pingamberi sallam kambo viran o dhe zëmë me jashqitje devës me jashqitje devës ti dikush me ujë me të lakë në në fëzoshë Një bëkër e në në misione kërë dalë këto Plotë palaqë, gjuhën me ujë Se s'kanë me shka mu gjuhë Për e nësa me, me plantësin, me barkun E, e, e jashqitjeve dheve se kanë E kanë kan përluje Thotë kërë u qupin nga me sëram Allahumme alejkebi kurejsh Allahumme alejkebi kurejsh Allahumme alejkebi kurejsh Tha o oh Allah shkatëroj kurejsh O oh Allah mërë hak për kurejsh O oh Allah mërë hak për kurejsh Pas taj filloj me ba duah Një فاللهم عليك الملئ من قريش او والله كيت شكات كووند قريشبه شكاترويها اللهم عليك ابي جهل او الله شكاتروي ابو جهل عليك بعتبه بن ربيعه او الله شكاتروي عتبه بن ربيعه او الله شيبه بن ربيعه شيبه قال بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه ابن ابي معيط واماره ابن الوليد Me emra ka boj Dua pe nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam Fëllaj Kërejt që të që ka boj Dua pe nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam Që ka ndonë, dhe zër, me ta? Që ka ndonë? I kum pa në bunar Dëvdekt në luftën e bedrit I kanë morë si Në ngërdësi dhe i kanë gjujtë okay. Se pëse ka boj njeri Maj madhë të të tokës dua këndër atyre A thëve zër, na shpeshar E në nëshmoj në dua jo Më lut Allahun subhanahu wa taala. A diç atamazan kur ti të bën dikush zullum, edhe nuk meriton më iafal, nëse ngase nëse meriton më iafal, do të më iafal. Ama nuk meriton më iafal. A diç atamallohë që më thon, o Allah, merr hakin tim. A diç shejkan doni një ri petërorëllëzim? A diç shejkan doni një ri petërorë? Ai është kjo që ka thënë Mesam, Omar ibn al-Walid. Fati ibn Hazis qalanë, "Kujëri s'ka vdeg në Bedr." Kë i ka ndeg në Abesini? Ç'a ka ndodhur në Abesini? Dhe Allah e ka kaderën Në shumë në të rësandë, dhe zërë Qikia është në ma Dhe këj njeri ka shku në abisini Të në gjashiju Edhe e ka E ka nga cëmu gruën e krijetarit Qëtu ndo të kadere E ka nga cëmu gruën e krijetarit Edhe krijetarit ati vakti Qa ka ba, dhe zërë Ka do në shumë vëzër, Ka do në shumë Pse ki manguc i gruën në muje Ka provogu gruën e vetë Qa ka ba, e ka titi Këtë dhe nësë këtu Që që këtë njeri Livrit e ketë Bane komplet, nëzera këtë komplet Mos të jetë më njeri Thot Ebnë Hazërës Kalani I ka bërë se hire Dhe i risa i ka livrit këtë menja Pastaj ka shku ka jetu me kafshet Dhe ka dekë me kafshet Aja kuptëm dhe zeshka do më thonë me bërë Dua këndër pengamberi sa në qëllë I ka në bërë se hire Pastaj që ka bërë Pastaj i ka livrit menja Ka, ka uobu dalë Pasaj kaqash ku ka jetu me egërsi, me me haivanat ka jetu dhe ka vdek me me haivan. Pra ka deksi haivan. Kjo vez kurse bon dua Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Ku vetasi Allah jo zot pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam ne kat rast e shfaqsi nervozën e ti dhe hidhrimin e ti. Si e shfaqsi Allah zot duke vao dua o Allah filanin, o Allah filanin, o Allah filanin. O Allah, filanin. امر من به امر فقد قال ابن حجر العسقلاني وانما استحق الدعاء حين اذن لما اقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عباده ربه فضل حاز ابن حجر حاجل... العسقلاني صلى الله عليه وسلم بان دو كوندر ساكون ساكون مبا دو كوندر قالون غس اتهروان دوكو تال متا اتهروان دوكو تال متا dhe a këtë çfarë dorën seisën e, e pejgamberit sa duke e bëj ibadet Zotit në vet me xujit Filistina mbi trupin e tij të ndershëm alayhi salatu sallam për këtë asje pejgamberi doa për këtë asje edhe pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam bëri kund, dua kundër tyre dhe kjo është çfarë çfarë argumenton për fuqinë që e ka pas pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam hidhroi edhe me sahabët e vet ajo më e bëu dua kundër Regona Abdullah ibn Amri, radiallahu an, thot, u ullëm e vlawin tem në një mezlis. Thot, wallahi, nga aq mezlis, aq khajr, kemi pa prej mësimeve të ajeteve, thot sa që mu me midhan devet, dhe devet të lëzër të atajan, në konë si kur vetura sot. Sigur të kushtot, për që me dhanë, wallahi, 0-0 në kilometra, si shkonë, maja doshë sa që kjo. Të atajan, për këta s'ilëzër Ali, radiallahu an, kërë e ka shlupin n ekspedit që ka i thon, ka thonë ka thonë kujdes nësa Allah o ta mundëson me uzuni njëri është ma e khajdi sisa me posë shumë devë devëja konë të tosi një loj parametri për pasuri për këtë si asyjo dhe zërë thotë Abdullah ibn Amri thotë e i në konë me një mezlis mezlis më atë khajdi së kumë pa me midhan devët nuk i kisha dash në, në krasim me atë mezlis thotë pas taj u afruam të shok të pengamveri të rejë së ratës samë ua Me shikha të minë sahabët i Resulillah Salallahu alaihe sellem Kulli pamë pleçt e Pleçt e sahabëve të pengamës Pra ma të rriturit e tëre Dhe që fa ndohë dhe vëzër? Thotë, dhe ne ishim tri Dhe nuk dashtë me prish me zlisin I ka qëndë vëzër pe edepit Sahabët e ri Kulli kanë fa të ullur sahabët ma djetër Kanë tha, na nuk shkum të ato Por ishim ana, mund feridin Pse? Thotë që mësë me au prish me zlisin Naspej oprish me jlisë. Do t'haqëzë për e debat. Dhe këto e debat ozë kanë qenë edhe tena, po tash u kanë hub. Ku janë kanë njerëz paq madhjetë ulun. Të rit kanë ndaj ka po me anash. Tash smira 2, krihet 92 6 vjeçarë e xheçit. Pse? Sepse kanë hub rendëllëzën. Po përpara ozë ka pasur anë. Jan ditë me ran. "Ase të vjen edhe ti ditë ta pastaj ulësh, ulësh aty. Shiko, apo vllajmë në amë çfarë thot? Nuk u ulëm te ata." Pastaj thot. "Derisa pi dëgjojin atë çka po flasin." i të gjëna që ka përflasin filluan dhe e përmendën një ajet të zotit filluan dhe e përmendën një ajet të zotit fetë e mara u fiha dhe filluan më grind më polemik qëfar e kuptimi ka këja jet deri sa filluan më ngrit zonat jo këja jet e ka kështu kuptimin do t'je ka dhe jo këja jet e ka kështu kuptimin dhe deri sa ata po grindeshin jo kështu jo ashtu dulpe nga mberi sotashellem muhë bëben i dhrum i kanë i zërat duke u bërtit. Qad yahmar wajuhu yarmihim bi-t-turab. E ka marrë do zall pejgamberi saman do zall. Edhe ju kuq fytyra, pijhidhrimit dhe xujtit i zallin te ata. Ne ka qen shprehe e nervozos. Edhe ju that, mahlan ya qawm, qad ala ayu oh, njerz, ngadal ayu oh, njerz bi hadha uhlikatil umam. Qështu janë shkatruar popit para juve Qështu janë shkatru popit para juve Duke polemizuar me pengambaret e tëre Dhe duke e godit librin njëri me tjetëri Inë në lë kurane lem jenë zil ju ke dhibu ba'du hu ba'da Juk a thonë pengambire lë i sërrat Kurani s'ka zbrit një jetë me marrë Edhe me thonë Kshyre me këta jetë një jetër s'po pë pajtohët diku që ndodh shoq plotvejnësve ja lexon dikush një ajet thot po ma kishë këtë ajetën tjetër dozë kjo çka ban grindën muslimanën grindën muslimanën pas ajo i ka thon pejgamberi alayhis salam kurani ka ka zbrit ç'të vërteton njëri tjetrin për shemboj zot surja bakara a vjen dash me surën al-imra surja nisa a vjen me dash me surën al-maida surja al-an'am a vjen dash me surën al-a'raf Sura Al-Anfal, a vjen dash me Sura Toba, Sura Yunus, a vjen dash me Sura Hud, Sura Yusuf a vjen dash me Sura ë ë Ra', Sura Ibrahim a vjen dash me Sura Al-Hijr, Sura An-Nahl a vjen dash me Sura Al-Isra, me me Sura Al-Kahf, me Sura Maryam, me Sura Ta-Ha, me Sura Al-Anbiya, nuk vjen dashu ashtu. E tash këto sura. E s'do qoftë, e kum lexoni ajet te ki çetresh po thotni soj? Këtë qka i bje? Pra, ma si shtot njësoj, s'ka në hakë. Par këta syrja penga ta pengamberi, johën sallallahu alaihe sallam. Vini dhe e sallam, që i tha? Fe ma araf të minhu faqmelu bi. Ato ajete qka i kini kuptu që i shduhet, punoni me ta. Ve ma gjehiltum minhu, e ato ajete qka si dini, fe rrduhu ila alimi, këthane ta i shka i di. Dhe isha allohu dhe pengamberi, alaihe sallam, Apo ajtë që ka i kupton ato Ajtë e prej djetarëve të muslimane Për këta syrë dhe zërë Pengamberi Jon sallallahu alai sallem U i dhru me sahabët Për fara syrë dhe zërë Nga se e godit njën Kuran njërë me të të të të të të Dhe ku që ka bërë këta dhe zërë? Sahabët Me në po nejve Pengamberi Jon sallallahu alai sallem Që ka bëjnë anë? Merë një ajet Gjuja filanit Merë një hadith Gjuja alanit ثا لانا كدكون لانا كدبون سبب سوبو طبالا يو يان شقترو دوك بو شتو سيو بوبو طبالا يو يان شقترو دوك بو سيو باسفا شا يو ثا ذا بيغا مديون صل الله عليه وسلم بينيرو ذاك ساي شو مش مرانسي ثا اقرا القران ما تلف تلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه والله اشكون ذاك شو هاديثنا كاتصنهم البخاري Dhe muslim Shuhin mele Shuhin zemr Shuhin shpirt Kazoj ki dunjajez Që kjo regulli ma i art Ma i altani që ka art Dhe e zën nga fjartë Dhe pengamberi të rejtë sërat dhe sëram Tha pengamberi a.sërat dhe sëram Ledzën e Koranin Dhe i risa ja u bashkon zemrat Kur ta shifni se po përlani Mshëlle A dhe një herëzën Lëzën e Kur'anin Deri sa zemrat e jua Ja janë të bashkuara Kur ta shif nise për rokëne Nalë, qënë Kjo vëzër thot Mahmut Shakiri Rahimahullahu tjera për Kur'an Nëse në lezën e libur tjetër Jash të Kur'anit Dhe në ashtimu për la A menon të të sionë as menon të të sionë Jash të Kur'anit A dhëtë me mshil Dhëtë me mshilë ozër Ozër mushafin, mushafin A ka ndish kamat shrejt Se mushafit e na Libri Allah. Libri zotit Nëqë mushaf, asni fjall e njerit nukam As fjall për nga mellis ka ati Vesh fjall zotit Elhamdullillahi rabbil alamin Elif lammim Dhalik elkitab u la rajbe fi Allahu la ilaha illa hua l-hayu l-qajum Vesh fjall zotit, vesh fjall zotit Qa tha për njën sëra Dheri sa Kur'an jën ban zemën atë bashk Dheri sa juh e ledzoni Në ato kuptimet që zemën atë jën ban bashk Ledzone që atë moment që ju së ne kuptoni dhe fidoni mu përla mshele dhe nëse duhet Kur'anin me mshel me mshel sa atë në ashtimu përla libra tjera libra filan alimit libra filan hoqës libra filan djetarit as duhet mu mbyu për pajtimin e muslimane shihose që ka boj po imam maliku imam maliku djetari madi muslimane imam maliku tha Në ditë pediu dhe shëndër lëzu dhahitët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në ato hadithe ka qenë fjalë të fjalë të veçantë fjal për cilësitë e Zotit. Ka thënë Allah pejgamberi dhësitë të Zotit. zotit. Dhe Imam Maliku i njeh njerëzit të Allahut. I tha nxansave me sheh e lidh. Ma von këndejo këlo këta. Sahabët që ato do të ishin kish më të gustht shkundë shpia. Thano Imam, pse imshe e lektor, do janë fjalë pejgamberit alajhi wasallam. Fa sepse mundet me i urrëshit kama. Si mirni vesh edhe i urrëshat kama. Apo ardën të disa dietar të disa xhamat të Sheikhul Samutaymi rahimahullah dhe i thanë, "Oh, hoj, do po thonjë çjsto, do vondoj çjsto copa u banon." Çka i tha Sheikhul Samutaymi? "Këk mi raga." "Më lancin jo mos më përla. Këk mi raga." Ardën yjerit të Sheikhul Samutaymi dhe i thanë, "Oh, hoj. Do do xhallar po thonj kurtuali, sa arçoni durt." Allahu akbar tekbira memur rafu al yadayn nrid nidur do fo bodoin mos ingrid dur dash tek vitin e par dhe mos ingrid cka tha sheikhu samadimi gazet qe o fiq u icile e ka mot bisdia bisdia hadithi iqra al quran ma tlafat alayhi qulubukum lejana quran se u bashkon cka ju tha sheikhu samadimi fa o yunjaris namazja i pranushum te allahut pa ingrid dur dhe pa ingrid dur oje pranushum te allahut te baraka o tara Nëse do mi ngri dur ngri ti, nëse do mos i ngri, mos u përlaj, çu përlaj. Do se Në... s'e amaj mora. Se kur je folna për musliman se kuptojna, marrëm me babontan. Ti dhe me babën më gjallë. Ti je baba apo gjallëjot? Edhe ti thu, për shembull, ti thu për shembull, unë po du mi ngri dur. Gjallëjot mos po du mi ngri dur. Çka që sjë bó? Ç çka që sjë bó? Ai shkon më mirë, njohni pi Juve Devë. Nëse tu diat janë çaktat. Më thonë aty çka, leme të babës. Apo menton djali, baba më thon leme të djali. Njëra bë dyave. Pse? Sepse jeni se tu fol për t sakt, t sakt dhe më sakt. Vlerë dhe më me vlerë. Çka tha shej 15000 mirë? Tha, që ju t'jeni me niv. Pa u përla, është më e hardit, a miçudurta më sju. Asa problematika të muslimanit ka mëvezër, a mi ngrit durta, mos mi ngrit. An sabr, kurkus me mohabeta du t'muqjo ajo. A do t'muqjon sabr, nuk ban apo na po t'ere bona bona pojera kurd fal mi am ngrit durt ajo a derte jo. xiksi a derte der vesht aku o vez penga me some called hadith se ka ngrit deri ishto te shpatullat ka ard hadith se ka ngrit deri te vesht ama si ka prek çka dos mendimet se ka prek apo jan transmetimet e dofta mir çado me vona çado me vona oherë do na kena njerëz që sfalen na mirë me këto çka çka i, i prek vesht o allah i falut ki ban allah seje ze ruku ti ki njerëz ti ti shkoni arbe me çdo çka sfalen mos anë na i drejtoj la këtu mundera A ma ti me ata shkas falë nuk mirësh, vjenë këtu në gjami, jo shpi që i ka dur, jo për që i ka dur. Për këta si ju, dhe zeshiko, shka fa pengambera, u nervëzuë, u ju kush ftyra pengamberi, tha oju njërës, pse pe përplasë i Kurani njënën me tjetërin, jo kështu jo ashtu, le dzone Kurani në deli sa ja unë banë zemët të bashkuvara. Dhe zeshiko, sot, sot musliman të u porqa, njënën me njënën, Kjetëri menion Njonin veri, njonin njuk Njonin lingje, njonin përendim U shkatrun muslimat për bombave Apo Ta këshin pas një menim Ta këshin pas vesh një menim U këshin një mu muslimanve Po na të umorë me qësi Me qësi gjërat të satë Jam prej fejës Por nuk janë argument me upërla o musliman Qëfar kanë bërë gëzër? Në satë me musliman Por që imon njonit jath të shko Njonit majt të shko Apo por që imon hadith tjetër Apo Q Kur në gjitë në saf Ajë si folë këtina për jashkur del A këtë lidhë të namaz, janë gjitë kamën Allah, ti në gjitë të zemën ja Për nga mësëra më qëfar ka than Në gjitë një safët Më selinë në shejtani me juhim më rejna Po shejtani ka hitën a Ti ndash në gjitë të dashmësë në gjitë Argumenta, po do argument Ti me qatë qka falë është në safë Shumë për tëre, kur dali pijamia Sjapin selam Po për shumë n Kaman gjitë që unë e timës pu përla Në ku të përlami, në ku shfolëna Të ndashe gjitë, kamë ndashe gjitë Shpaton në njësoj ashtë Adaj për këtë asyjo dhe zërët Me editë qëllimin e pengamberit sa vazellem Në urrimin e, e gjërave Për këtë asyjo dhe zërët Për pengamberi alëhisselat dhe selam Se ju nuk duhet të lezoni Në kurani nëse aj ju nëzit për Për përqarja Gjithashtu të thot imam neboju Th O l'amr bil qiyam min al khilaf fi al quran mahmul 'inda al ulama'i 'ala ikhtilaf la yujuz. Fat imam an-Nawawi ke urdhot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlen parata te cilat bëjn polemika te sa nuk lejohen. Apo apo dhat polemika te cilat qojn ne polemika tjera te cilat nuk lejohen. Thot sikur polemika ne vet quranin apo ne nje kuptim prej kuptime te cilat ha lejohen që më kanë hapur kjo, kjo çështje. Apo polemika të cilat çojnë në dyshime, apo në hyjbe, apo në fitne, apo në lufta, apo në parlament musliman. Çi kjo është për qëllimin e hadithit. Çdo polemik, çdo kuptim i ajeteve që çon, për shembull, joni thotë, e kum gjetni ajet do të më shtimi musliman më përla. Më nin dikant se duhet të thonë çka i thua. Po çfarë Kurani valla që i thëni ka musliman më përla. Me e një një kanë që të dë thanë E kum ledzuh një ajet, po thotë, musliman në trokën në me zëjti Që ka i thotë, Allah s'ke ledzuh ajet që shtotë Që më në me basa ajet, ku Allah o thotë në Koran Inë në me minune, ikhua, besimtarët janë lezët E mirë, kur dikush e keq kupton një qësia ajet Që ka i thotë, Allah kë janë keq kuptimi jëtë Se kësa Korani që shtotë A do dhe zënë banë e menë regu Zdë kush që në dzien nga libri zotik, Apo thot unë e kuptoj që ështu fejen E që ki kuptim i fejes I përlojnë musliman të adini se ke këshkuptu fejen Tho që e khullu sa më të i mije Sama a fër sunetit për jënë zëram Sama bashkë muslimanet Sama mbidat, sama të përqa Moni ma në dhe njëherë Tho që e khullu sa më të i mije Sama a fër sunetit, sama bashkë musliman So është sunetit o të lëlan Dhe sama mbidat, sama të përqa musliman E ta � Tuk e pa këtë gjendjet muslimatve A jena në sunnet A jena në bidat Për këtë asyje dhe zepen nga meri Jon sallallahu aleyhi sallem Hidhrohej Për shfal asyje Sefse indzitte Ketë shkuptimi i Kur'ani që të, të përlahën Gjithashtu dhe zepen nga meri Jon sallallahu aleyhi sallem Hidhrohej Kur dikush pi sahabe dhe E le dzonte Kur'ani ndryshe Në keraet ndryshe Dhe ata Godit e shenë në mëzvejt Thatim në mes udi Thot e dëgjova një njëri të ledzu Kur'an E dëgjova një njëri të ledzu Kur'an Thot mirë për po une nuk e kisha dëgju Për e nga me sanë qatë formë të ledzuhe Thot dhe shkova të për e nga meri Jonë sallallahu esallam dhe i tregova Thot dhe kuri kalzova E pash se u idhnu U pash se i, i u idhruhe Pse u ka idhru vëzër Kje e i lezon mirë E dhe tje i lezon mirë Pse për lali Pse për lali Pasa i tha Kjila e ku ma më E pa ose e tha me edhe nervos E tha me nervos Qa i tha, tu di të mirë e kini Tu di dini tu të bo mirë Pasa i tha, wala të khtelifu Veshë më su përlani Qa vese sa e ka pas të theksuar Për nga me lësëllem Mosu përlani Kila ku ma muhësin Veshër, qfar ka nda djetar, qfar është për qëllim Por shemë veshër Por shemë veshër Në kone për nga me lësëllem, Kur'an e lëdzuën në disa kërajete por exemplu shlezu qurani alhamdulillahi rabbil alamin shlezu na apo dhe ashlezu edhe forma tjetra por shemull na lezo na por shemull maliki yaumiddin diku shezon maliki yaumiddin apo diku shezon shemull wadhuh ka qiraja tjetër wadhuh dhe me lezu diku shemull na dalem shemull me qira tjetër atë zon por shemull wadhuh shatu shatu na zog këtu për këtë asojë që kanë vonë ditëtarët kiraetet e Kur'anit, kur, kur janë ba se bet mu përla muslimanët, Othman ibniafani që ka bëvezër, kanë ard njerëzit për kita veneve, edhe i kanë thonë khalifës muslimanëve, edhë drikin nësë, ka për njerëzit drejtoj, ka thonë qka apuna, ka thonë këto kiraetet e Kur'anit, që pa i banën, njëni vezonë me e, njëni me a, njëni me i, ka thonë në regu, E ka marë kiraetin e kurejshve Kiraetin matë të unifikum të muslimaneve Dhe i ka bo pes kopje të mushafit Pes kopje Edhe i ka thonë Këto janë pes kopje të cilat do t'i shpërdani në për venet të muslimaneve Dhe ka thonë urdhër shtetëror për shtetë muslimaneve Që gjdo kopje tjetër e Kur'anit mu djek Shë përfëndimi o jo dhe zë Mu djeka thonë ket mushafa tera xegli dhe marrni mushafat e ri me kopjen asaj se kam bo une ka thon shejhul sallallahu alaihi dhe rahimehullah ka dashm e nal porcha me muslimane c'ka e porcha njani ka thon jo jo jo une mushafen tam c'qeto e kam tu lexohet me i sendrojune ofmani thon po e ka mori ka bo pas mushafa ni kopje por veç vetem e ka lan nje form te leximit dhe e dhe ka dalt por keta sjoj dhe shikosh ka fa pejgamber tuti te keni mir veç mos overlade Vetëm ose për lajën, pas e ka thonë fa in men kan qablukum ikhtalafu fehelku. Ata çka kanë qenë para juve, u përlaqin, ashtu ashtu, ç'i kanë rezultatet e ulëzon. Jo, Se vënë sa nuk e ka pas po sinimin të përlaumja, po ka thonë u shkatrruan. Wallahi nuk është prodhuu jehudizmi dhe krishterizmi dhe shiizmi, dhe dervishizmi, dhe sufizmi post nga kjo se s'e kanë marr Kur'anin që dëuot. Tu për la, tu për la, tu anu, tu largu, tu largu. El algu ka fëj Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jithashem Allahu e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i throi kur sahabët polemizonin për qaderin. Qadri Allahu do të thotë caktimi i Zotit. Çana e besojm qadaya de qaderi, wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Ti besosh qadirit khayre edhe Të shërri Të regon e bu Horeira Radiallahu an Thot ishim ullur me pengamberin ton Sallallahu aleyhi Vesellem Thot edhe Nahnu ne të nëza ufil kader Dhe ne thot Filuam uh, Ne ishim duke polimizuar për kaderin Dhe dul pe pengamberin ton Sallallahu aleyhi Vesellem Qe kam polimizu dhe zër Por shembul Kure ka shujt Allahu a, Si e shru në Allahu A ta cakton Allahu A e ban eksu nëra Dhe së redhë kësajda Fëgadhi bëhat të hmarra vejhuhu Unë nërvozu për nga më beri a.s. Edhe ju kushftyra Nga hidrimi ima Edhe thot ke enne ma fuki e fi Vëjnëtejhi rrumanu Thot qatë shumë unë nërvozu Deri thot së sikur Meja pasë në gjyftyren Me shek nga e kuqja E madhe Edhe thot për nga më beri jonë sallallahu a.s. E biha dhe umirtum A qështu zoti ju kam sua A cë sto pejgamberi sonë u ka mësua, pas ai tha: "E bi hadha ursiltu ileikum", apo për çka të punën kaq u zoti imua? Por çesoiu u po la e ka shujtase ka shrujt, ata shkruan Allah-ja, sa shkruan Allah? Apo, pas ai tha: "Inna halaka man kana qablakum", hat hina tanaza'u fi hadha al-amr. Ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata do të shkatësen para juve, ç'i çto janë për la, për këtë çështje. Pastaj, çfarë kanë bënë zë? Thot: "A ai nëa nazau fi hadha al-amri ata i shkatroruar duke u përlahen si pun. Thot azemtu aleikum alla tatanazau fi. Thot un po mar vendim te prer. Po pra, ju dini me ngu muen kët pik mos me bos polemizon kët kët çështje. Thon dietarat ka polim, ka është nervozuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pas shalasi i jo vazir sepse diskutimi mbi çështje të randa i shkatron njerëzit. Apo Por shimbo, për shembull, plot bënjë të thotë, "O xha, jo, ama ka shkruajtur mua Allahu as pa ka shkruajtur." Tash kë s'ka kapacitet më e kuptuë, mëso çështja e oh, për këtë çështje e zekra, hadith, me gjithë se ka ndonjëtar këtu është prej Ibn Abbasit më sakt, ka një hadith se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, "Iza dhukira al-qadru fa amsiku." Kur tçelët puna e qaderit, kur bëhet muhabet qaderi shuni. Shuni. Se është vështirë më e kuptuohet. Pse? S'është se sekret i Zotit. Por qemullë, ne besojnë dhe zët, muslimanët Se gjdo vejë përshka ndodhë në gjithësi Zotja ka shkujt maherët Allah e ka shkujt që ti ki meninua A po Mi për tash, por qemullë, shetani thot E ajë qafiri që s'ninona, se ka shkujt meninua Edhe shetani thot A peshe, a ti ka bo zullum Ti t'ka bo mir A e këptëm kërni Mi për Allah, kure shkruun, me qka e shkruun, me, me drejtsi Erë një rritë e ima Mahmedi Dha i e tha, o oh, hoqë Sunjamtë e morve as, a është shkruar? Dëgujtë janë, dëgju ç'a shkruan. Mumë ka shkruajmë, më besu kti ja ka shkruajmë më së miri. Kur qisën jam të kuq. Ka thonë dhe po vinë do njerëz epi kaderive dhe po na polemizojnë. Çishta shkruan, çishta shkruan? I ka thënë Muhamedit, çdo sa ne shkruan me Allah. Gju sa ne shkruan Allahu subhanehu gjele ve tejala. Ka lan mirë kur po polemizojmë me ka këto kaderi, çka më u thonë? Na, ka thonë thuni Allahu a e ka dita se ka dita Me këta e këpot një mesejdo Allahu qdo se në shka e shku Të ndërruar dhe zër Me zhisa në nuk e kena teme në kaderi Po të pasi qara këtu ke aditi Që mësë me ju shku me një uh, lark Pse për e mësë me ka ndalu Ka të në kur përme në kaderi shuni Edo u nervozuet Pse pse, pse ne e besoj Pse Allahu qdo se në shku Qdo se në shku Qka ndot gjefi, gjefi Që bjen tok Allah e shku Mera gjefi Gjit, pika e shiju që bjenë to Në bache tane Një pik që, Një pik shiju që bja Allah e shkru Kjo pika shiju Kame ra të bache filanit Kjo te bache filanit Kame nëzir filan, uh, filan filizim E shkru më krej E mir Apo tani Gjithë shka e shkru me Si e shkru në Allah u gjak Kta e ka veti më ma Mahmedin Ka thon e shkru në me dijën e vet Aje di Nuk të banë zullon Aje di Por shembol Aje din se filan filani Dën me agjeru e Shkruja se ka me agjeru e Filan filani që ka s'ka besu Zdo me agjeru, zdo me besu Zdo me besu Kur'anin Allah dhe thët Unë e ri që ti s'kim e besu Peshkru që ti s'kim e besu Ka dhën djetarët që njën, ka thon, Kjo që shë në gjan Ka dhën kjo e në gjan Shembo dhe Allah të më i larti Një njëri i ka pëse vlat Një njëri i ka I ka pëse vlat Edhe që ka banë vëzër Thotë Dalin e vlatët pishpije A i nje E nje e vlatët të vend Edhe i thot grëz vet Filani ka me shkun pun Filani thot ka me shkun qajtore Ki qetri thot Ki i joti Se kura i kesi i thot ki i joti A kura i mirë thot ki jemi. i jemi Kërban dikushin mirë thot ki i jemi ja Kërban keq nga dajt ka da Qëfar ki zullu Mirë po që ta kuptojna Edhe do ti këtyre do të kam me shkuar me votën e zullum. Kë kam kam e vjell e kështu më radh. Thon dietarët, kur baba e përcakton se kishkon punë, çiki kish këtu. Ai i sjti me zor me voncata ajo. Jo, jo i një. O për shembull, nëse i vjen burgëmol djalit, nëse i vjen babas di laj. Në punë e mirë edhe në punë e keqe. A po. Edhe për shembull, ose për shembull i thot shembull, i, i ka lan i ka 3 ditë. Edhe një ani ka lan do parë. I thot Grye vetë, nane e flinot Tila që të fare një një djarë Mush mi a qilu cëli, po për të di cëli Pse a kia, kështë i s'li vrita Pro kia, pika e di Po e di se cëli, cëli jo i lëvjesë Që mesëli nuk ka, pro e di Pika e di, a kia a mezore Jo e di, për nëse babë e di Të i pa, parëmë në zotë I që të ka kryu, a e di, ku të kryon Ti i e për që këtë pun O zotë a mezore, jo mezore, ti qështu i i e e këtu e shkruën për këta si ju vëzër për ingambe se më ka thonë mëshini se nga throheni se nga throheni gjithashtë vëzër për ingambe i jonë sallallahu aleyhi sallam hidhrohej me qëfar vëzër hidhrohej kur dikush e dëgjonte dhe ememte gjikimin e për nësallam dhe ju duke i zulum të regon Abdullah ibn Zubejri për babën e vetë Zubejrin Zubejri vëzër është djali halës Djalit halës, pengamere taj senam Zubejri jo, djali Safijës Qikës mu Talibit Pra pengamere senam Safija edhe Abdullahi Vla e motor Zubejri Djali Safijës Dhe tash që ta kuptoni Pengamere me senam e ka Zubejrin Djal halë Tho ma muslimani mirë Thot djali vet, Abdullahi Thot, për një Zubejri Thot një dit pëtit dhe Er një njëri prej në sarve Thot edhe Po polemizon dhe po thot Të pengamere selam Se zubejri po mban zullum Zubejri po mban zullum Qëfar zullumi? Ka thonë, pengam zem, ka thonë shikoja Rasulullah Zubejri e ka bache në vet I pari, pi ka vjen ujë E ka bache në vet Mësani e ka mbache në une Ky smale ujën me mrite une Pro njerë ky knaqët për veti Mësani e mashlon muhe A më që shtukon e ashtu uji ka rrit, një ark ka rrit. Te baza e këtij pasaj te kopshti i këtij personi. Thotë, uh, "fahtasma inan nabi sallallahu alaihi wasallam." Dhe kanë filluar të polemizojnë te pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam dhe me liq hakin si se se li pitore. Thotë, "Edhe i tha pejgamberi Alaihi Sallallahu xubeirit, "Isqi ya Zubair, thumma arsil al-ma'a ila jarik." I tha pejgamberi Alaihi Sallallahu xubeirit, "O oh, Zubair, uhite ti baçën tana, pastaj, pastaj Leja këshijës tanë ta ujit e baxen Kanë thonë komentatorët Për nga merën I ka thonë pra Ujit e pak Mosqirë deri maksimum e ujit Ujit e pak Edhe shloja këshijës Fëgadib e nësari Ki tjetëri u nërvuzua Dhe e ranoj për nga merën sëram Tha ja Rasul Allah Enkene ibn Ammetik A vetëse e ki djelhala Këni ba disa A vetëse e ki djelhala Dhe tha i thave që shtuam A për nga merën sëram I tham me drit طاقو يتهلش لؤياكتينا فيا رسول الله بتسيكي ديال حاله فته وقف تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يندرو نجيره فيدس بيغاميل عليه السلام اديكو ديك حاله زر اويسيكي ديال حاله بيغاميل عليه السلام دونك تيسيكي ديال حاله تيثاويد تنيام مسانيمو ثوت يتاه باساي بيغاميل عليه السلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسل الماء الى الى جارك ايثا عليه السلام Atëherë nëngo, thë o Zubejt Tha u jete bacen, mirë u jete Sepse haki u qështu Po une prape tolerovat parënherë Ti ti të kujtu që une kam të jelë halle I tha o Zubejt U jete bacen mirë Ngo pe mirë dhe risa dalet e murat Dhe risa dalet mirë Pas sa i tha shloja këshqistan Pro une e në fillimisht thash Pro une tolerova se haki ati janë fillimisht Edhe unë i tha o Zubejt U jete paket e shloja po e tolerova osuber pasa ke thas e dobse gjialhote at po pa ai she beqë thas pse e kit djalhalle këtu po po e mar parasysh ata rë thot fa stau rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakehu lizubejr ata kan do transmetoshit peun sam java hakin komplet zubejr fa u jete bashën tani ta mir u jete u jete u jete ungo pe bashën pasai thash loja ku shije stan ka vend jo etarat pse i thas kstu pejgamberin ali sallallahu alaihi wasallam kti Dosit vet Djalit halës vet Për këtë kushin e vet Kanë thonë djetarët Sepse e randoj Për nga mbenin Dhe realisht Fjale e ti Ishte fjale e kufrit Se mi thonë për nga mbenin Ti po gjikonë pa drejtësisht Vetëse e ki djalit halë Qka i bje Me shkutit e hoxat e me thonë Hoxon, dzere librin Allahut Me që këtë personin me gjelën e halëstanë e kam problem që e mu t'i shkon hoqës i thu qitë e hoqër libri në Allahit me gjelën e halëstanë e kam problem unë jam dostë të jotë edhe t'asha i gjikon edhe ti i thu hoqës hoqës që e vesh e k'i gjelë halët ti e këshirë që i shkun kurana qëka i k'i shkon hoqë po mirë mm. bun unë që po duk në ti a para në loqës që kon qëfar o kon pengamberi Allahut Por këtë asojë lë zonë disabilitetarëve për shkak fjalës trondh që e shkak andanë, shkak Qalani, dhe Berri, dhe djetarve, kanë thënë këy njerëz, kanë thënë kon munafik. Mi bo shumica dietarë që kanë thënë që ka përmendur Haxhas Qalani dhe Ibn Abdul Bari, maza jep dietarë që Allah nuk ka thënë munafik, po kon çash nervozt nalt, thashë s'ka ditë çka kanë thënë, ka thënë ja sullah ve sigit el hala, ja ka fal pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Fa thot, Zubayr thotë ka zbrit një ajet në Kur'an, në surën Nisa, unë mendoj se ç'ti ka zbrit. Ç'ti kushia stan Cili është a jeti, ka thënë Allahu gjitha Felava fela rabbi kela ju minune Hatta ju hakimu kefima që gjera Bejne hum Dhe Allahu gjitha, jo pashazotin Ska besu kur kushpi tëre Deli sa ty o Muhammed të të marim Për gjikatës, problemet e tëre Dhe masit gjikoj shti Mos një ngusht Për gjikimit tam Thot i Zuberi, mendoj se kjoj ka zbit Këti këti këshijes Këshijes tënë Thot, Ibnu Abdul Berri Thot, kuptimi i hadithit është Se pengamberi johën sallallahu aleyhi sallem Nihar i tha zubejrit Ujit e ba që më pra pak Mose mërë shumë Pas ta i shloja kojshijës tanë Po pas i usilë keq Ky kojshija vetë Me pengamberi sallam Atar i tha pengamberi sallam zubejrit Merë hakin tanë komplet Merë hakin tanë komplet Kjo ka qenë nëzër pëjasat që e kam, kam rmejnë djetarët Në këtë kët kontekst Zilë ashtë nëzër kanë djetarët Lejohët që njëri ju Kur gjikoje Lejoç njëri kur xhikoje, ni har me shkum tolerancë. Çka është tolerancë? Për shembull, i xhikon dy dy raste, dy epal me një rast. Edhe e shef se tudit kanë ka pak hak. Edhe i thotë, "Shlo pak penti, shlohet i pak penti, që më arrit derte më e mira." Nëse spajtoi, atalla e çon vi për peni. Përpëndosëm të shkahta. "Shlo pak penti, mos ani shlohet i kti na." "Jo, ti po xhikon pse e gjallë halle?" Atalla më tha, "Merret, vi për peni." Mushi ta deri sa dale për, për, për mëri Dhe dale, dale ujë Për këtë asio dhe zekë Ndënda ndjetarët Për nga meri johën sallallahu e sellim I tha mere hakin vij për peni Se përse erënoj për nga meri në sallallahu Ali jo sellim Dhe kjo dhe zeshpesh ndohë Tena Vjene vetë hoqën Ötë i thu leo Ose së leo Ose i thu qështu a dha dhe etë A janis të polimizua Ote a i të dash me polimizua Pa atërë sik më maut mendponin hiç. Andaj për shembull a kimë vënë në shpat gjëzot. Islami oj le të për ata që do më praktikuaj. Si dush më hije, polemika, na e kthena polemikë mode. Ama me polemikë mode me xhoxh nuk mundesh. Nuk mundunësh. Pra nëse e çet, agjëvoti telefonet i airplane mode. Na e keta për shembull xhema mode. Po vllo, lejo vllo, ani vllo, po në rregull. Jo ja, që unë argumente do mishti. Argumente do mishti? Polemikë mode. Hajde. E qështë nga këta është libra A më, më unë e zdi Qaj e të da është allah Ja, ja, ja mundëson me hangër Islamin si havol Se do Jo dhe dhët unë e duhe me, me, me e kuptuhe A gjenë në raj E a gjenë në raj nuk mund është pinë tesgë me e kuptuhe E asë pinë duqan me e kuptuhe Po duhet me mësue dhe me ledzue Dhe sa të thijnë Të thijnët Gjithë shka shka e jotja Po shfar ashtë që jo vëzër Kjo fejë madhe no, Kjo ule madhe vëzër Shikohet dhe shka shumë e interesant Shumë e interesant Njeri E thyrë di kanë Mjeshtën e vetë Mjeshtën e me, me Me regullu di shkanë shpe Kur gjo nuk preke Mi thonë mjeshtë di Prakët i që të thot A e sigur Shumë dhe thyrë ti njeri Me elektrikë që të thot Me rrim A bo A thotaj prakti që të pak Jo jo jo Por për shkat këmë thyrë në tje Ndraqë e ti O dhe zë Nëse rrimë se shtidorem Në vetur se shtidorem Në kompiterës është i dorën Të në brumë be nuk është i dorën Brumë, kur gjanë u ka, brumë, bukë ka më baje E, maru e vetë, maru e, e zdi ju në maru e Apo, një gotë, një, një lukë Matejë për me janë nxerë e prishkejt Apo, një lukë brumit Matejë për, shkonë brumit Pak kripë Matejë për, pak sësherë Matejë për, shkonë Po fejës Një harfë Matejë për E upë, e upë ma na Për këta si uve zër ti pe do për vi, po vi, madh super komplet. Dhe gjithashtu dha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nervozohej kur bënte gjykime e dikush revoltohej. Një ditë pe detëve tregon Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu dhe me këtë e theprofondojnë, ka shumë raste ku peon Samedinit rasti kur i ka thënë pa sha Allah nëse Fatime ja kishte vjedhë, ia ja kisha prej dorë, por se koha ka mbaruar, e po depalmend katras. E tregon Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, një ditë pe detëve tha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i, i ndoitej disa pasuri plaçk sa dhe uçuni njëri prej ensarëve dhe tha Wallahi shikojse beka bo ka thon Pasha Allah mënyra se si e daj u ndajti kjo pasuri sobë për Allah kujnati thon Muhammed sallallahu alaihi dhe shikoi prejsoni këndop pasurinë dhe ky ki, kim pa po qoftë pinçosha gjë gabema e vo gabema ku e njerëki që ta Në që ditë që më janë një zë vëzë Wallah që ditë që më janë Pinë Facebook a që Gabim e kjo që Shkaj të fulë kështu Wallah kushjeve ti Me qëfar kompetenës e du ti gabim Me qëfar Shkathak i njeri Wallah i të pobek Një bëti zohë Wallah billah të me këja di Farë gjelozi e ka për fe Rërre bërri të veni Rërre që di ku të ka dhanë Wallah u gjelë gjelalu Thotë Wallah i mesudi Thotë Thash Paj i kalë zhu në vetë ka thon. Pa i kallzuar me sam nuk e la. Dhe thot shkova te Benzram, kam me dotosta. I shkova ngat, dhe ja kallzuan vesh fjalë. O selallahu sllallahu shlutnin yeri, kur ajo dhe so pasuria thaa pa shellahin, kjo kjo ndali nuk është nuk është pa për Allahun xhalle, xhalle fesha qadhalike alannabi sallallahu alaihi wasallam, wa taghayyara wajhu wa ghadiba. Fa di ndruftira pejgamberin e ran dhe unervozuën. Po thotollai mesuli thot tosh pse veqallu when the was opening of belal sallallahu alaihi wasallam thot dhe pasaj tha fa men ya'dilu idha lam ya'dil lillahi wa rasuluh e kushoj drejt nëse soshallahu dhe pejgamberi sallallahu nëse unë jam i drejt kush jam i drejt allahut transmetim tjetër te ai person i cili i ka thon dhul dhul khuaysira pse te se të kan dal khawarij ai ka thon drejt por te kanu ajo banu i drejt se si e i drejt shkojoz njerëzit janë guxëjmuş njerëzit janë çuditshëm A shkoha e dhe pa hampen nga mbëra Kusha, bauj drejt Përjozën ka thonë, subhanë Allah Allahu ma ka thonë Kur'anin amanet Ju sëmbesoni mu plashkat luftët së këtu Tesha Allahu fjallën e vetë ka thonë Majë Muhammed Ju ka thonë mund sëmbesoni Kërëbibëdi ka thonë, ja rasullë Allah Atja, atë të drejtoj Ka thonë, jo le Se ban namazë Ka thon, për ka njerë, zonë, Quranë, dhe ka vënë peçitika me dal donjerëz e lexojnë Kur'anin derseqën fyti u shkon nuk i shkon zemra. Alla, Allahun e ndihjë Rabbul alamin. Por këtasia e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse unë sjam i drejt, kush oj i drejt? Pastaj ka thënë: "Ya rahmullahu Musa, qad uziya bi akthar min hadha fa sabar." Është lënduar Musa, Allah e mëshiron vllahun tan. Ai është lënduar dhe është ofenduar, edhe më shumë edhe ka bëu sabër. Pra edhe oni do të bëj, do të bëj sabër. Gjithashtu do të kanë ndjetarat këy njerëz që e ka thon kët fjalë Në dhënë djetarët, e ka meritue ekzekutimin, vrasin. Pse nuk e ka vrra, pëjnë nga mele sallam? Êshtë e njohër, pëjnë nga mele a.sallam, hadith sajë Bukhari, ka në njerit e pëjnë nga mele i onë sallam, ka të nja rësullë Allah, kë ibn i selulia, se meritan me emita? Ka të një, sepse kanë me thënë njerëzit, Muhammedi a.sallam, pëjnë vrasë që këte vetë. Shmi është pikë u në njëzbë? nuhazel qalale kule ka komentua hadithin e pejgamberit sallallahu alajhihi wasallam se ja pejgamberi ka falë xhenazën Abdullah ibn Meselulit dhe ka ardhurun Khatabi ka thënë ya ja Rasulullah e ka kap për tëshe ka thënë ya ja Rasulullah pse bia fal këtë munafiqin ka thënë Allahu nuk të ka ndaluar mes me ia fal munafikave ka thënë ka ndaluar ka thënë edhe se bën istighfar 70 herë s'ia ka falë ka thënë ka me kalu 70-chin do të shoq Allahu ia fal dhe i ka buzëshëshëm Umar Khatabit po shfaqosi edhe zën tim don Omar rahatti Dhe se unë e dishka baj Dhe pasaj e ka falë gjenazën e ka thonë Gjybën e vet i mni selulli munafikit matmar Thot i më hasës khalane Pse e ka bërë që ta Thot një e ka morë islamin e jashtën Të të tina Dukë e di që farë fjalet kufrit ka thonë D Kalë me thonë njerëzit Po shka u batash Aj Shoki vet Shpja falë ke gjenazën Ndështit vet Shfalë islami kjo Këty e dhe mishkute Aj e shpja falë ke gjenazën E pe, më sanë, për ka than tia falë xhenazën dhe e tretë thotë ibn Hasan Qalani diollën ka pas shumë musliman të mirë dhe ju ka dhënë babavet atë ka thon pejgamberi pa si mos ia falë xhenazën kam ulëndu tepër por këtë asojë vezë pejgamberia ka, ka falë xhenazën edhe arsyet e tjera këtu vezë kanë dhënë dietar i bon kanë xhuxhe ka diskutuar xhanegat në zaton me at tani kona ka përfundua e, ka thon pse nuk ka dhënë urdhër me emir këta kur si i ka thën pejgamberi si i drejtë sepse e kisht rregulluar synimin e pejgamberit. Problemi është qadha le, lelet kaloja, që të arrije, që të arrije Islami në vendin evat. Kjo vozë kadë raste të tjera, të cilat pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka shfaqur nervoz dhe ka shfaqë uh, hidhrimin e tij na dhe zemrimin e tij na, i cili ka qenë zemrim i kontrolluar, e cila e ka bëu pejgamberin se të jetë i porsosun në karakteret karakteret etina elusim allahhu xhel xelalu per kto dyavte kaluara te ramazanit elusim allahhu qe allahhu xhel wala ti ketbo qabul pe neve Elusim Allahun te bareke ve taala çu zoti onjël jëlalo namunson çot të vazdojmë axhurim të vazdojmë veprat të mira të vazdojmë teravih të vazdojmë namaznat me dua me lutje namunson Allahu xhela çu zoti të mosallallahu te bareke ve taala çu zoti ton të bëjmë adhurime të pandërprera elusim Allahun te bareke ve taala çu zoti onjël jëlalo namunson çot të jetojna nën hijën e fjalëve të Zotit nën hijën e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillah قرب بالعالمي